25. fejezet. December 8, szerda 8:31. Söring Gardner röngenképe szokványosnak tűnt. Sehol sem láttak rajta egy nem odaillő lövedéket, ami ritkán, de azért előfordult. Enyhén cianotikus, csupasz teste a boncasztalon feküdt, feje a fatömbön. Kifejezéstelen tekintete a mennyezetre szegeződött. Mindkét oldalán víz csobogott és folyt legurgulázva az asztal végében. Noha Jack jól ismerte ezt a látványt. Egy pillanatra mégis megtorpant. Talán nem rázta meg annyira, mint előző nap szúpasszérójé, vagy néhány évvel korábban azé a patológus rezidensé, de így is elgondolkodtatta, és eszébe juttatta az élet hiába valóságát. Attól, hogy előző nap beszéltek, a nővér elmúlása valahogy személyesebbnek tűnt, és egy pillanatra még a családja elvesztését is felidézte benne. Oké, okay. csapta össze két tenyerét, hogy a felkavaró érzések helyét átvegye az analitikus megközelítés. Sörén jobb oldalán állt, Szemközt a túlsó oldalon felsorakozó Lúval és vinnivel. Más is látja, ami azonnal szembeötlő túl a cianózison? Felteszem, arra a kis véraláfutásra gondolsz az arcán, bólintott Lú. Pontosan. A digitális kamera segítségével készített róla néhány fotót, az orjuk körüli fehér port már előtt telefényképezte. A fal tövében feküdt jegyezte meg Lou. Akkor szerezhette, amikor összerogyott. Nem kétlem, engedte meg Jack, de akkor is említésre méltó. Lehetséges, hogy folytogatták? tette fel a kérdés Lou. Nem úgy fest, csóválta a fejét Jack. Bevérzésnek kellene látszania a nyakon, főként, ha kötelet vagy a félét használtak. Azért végzek egy gyors nyaki bemecést, és ránézek a nyelvcsontra. Tanulmányozta a nő fejbőrét. Majd felnyitotta a száját, és megvizsgálta az int és a fogakat. Várjunk egy kicsit! Vinni közelebb hajolt, hogy megnézzem valamit, ami megragadta a figyelmét. És ez itt? Sörén szájának bal oldalára mutatott. Az arc belső fele és az alsó őrlőfogak közé kis darab szorult, amit színe és textúrája megkülönböztetett a környező nyálkahártyától. Fogót kérek! Jack elvette az aszisztenstől az eszközt, és kiszabadította vele a két milliméternyi darabkát. Mi az? érdeklődött Lou. Sejtelmem sincs, felelte Jack. Amennyire tudhatjuk, a vacsora maradványa is lehet. De biztos, ami biztos, mint a vételi edényt. Vinny kézbe vette a tálcán sorakozó üvegedények egyikét, felnyitotta a fedelét, és kivárta, amíg Jack belepottyantja a mintát. Majd a szövettan megmondja, mi ez. A fej után Jack tanulmányozta a kezeket és a körmöket, mielőtt rátért a test vizsgálatára. Ahogy a többiek, ő sem látott semmi különlegest. Ez így is maradt, amíg jobb oldalára nem fordították a testet. Lú látta meg elsőként az apró érdekességet. Ez itt valami? Mutatott az alig egy milliméteres kerek szépséghibára, a másként jellegtelen balcomb tövön. A környező bőrnél sötétebb petj, mintha kisé kidomborodó pont lett volna egy mondat végén. Jack és vinni. Egyszerre hajolt hozzá közelebb. Nehéz megmondani. Jack újaival ujjaival próbálta letörölni, a pötty nem hagyta magát. Egy próbát mindenképp megér, kérem a szikét vinni. A két centiméteres kört meccett ki a bőrből, a kapcsolódó szubkután szövetekkel és izomrostokkal együtt. Miután a pötty megfelezésével két részre vágta a mintát, Mindkét darabja külön mintavételi edénybe került. Ahogy eszébe jutottak a szúcombján és hasán talált tűszúrások, ahol beadta magának az inzulint, úgy vélte, ez is egy fecskendő nyoma lehet, főként az apró, de azért látható mennyiségű szupkután bevérzésből ítélve. Mégsem döntött elhamarkodottan, hiszen a pötty sok egyéb más, akár kis anyajegy is lehetett. Miután a külső vizsgálat befejeződött, nekiláttak a nekropciának. Mostanra más asszisztensek is feltűntek a színen, hogy előkészítsék a párhuzamosan zajló többi halott szemlét. A bonc asztalnál álló három férfi próbálta kizárni magából a zajongásukat. Miután végzett sörén testének felnyitásával, Jack neki kezdett az adott boncolás legfontosabb részének, a toxikológiai elemzéshez szükséges folyadékminták levételének, ami a szívből származó vért a hólyagból vett vizeletet és a szem csarnokvizét érintette. Amint ez megtörtént, belefogott a belső szervek eltávolításába. A szívvel kezdte, ahol meglepetésére enyhe aorta szűkületet talált. Miután feltárta a kamrát, Megmutatta Lúnak a kóros elváltozásokat. Ez megölhette? kérdezett rá a nyomozó. Aligha, rázta a fejét Jack. Okozhatott volna problémát idősebb korában? Kétlen, enyhetünet. Még ha szimptomatikussá válik is, gond nélkül kezelhető. A szívbillentyű csere és a nyitott szívműtét az elmúlt években rutin eljárássá vált. Ezután a tüdőlebenyek következtek. Jack kiemelte a bal oldalit a melkasi üregből, és a tenyerén tartva megbecsülte súlyát. Oké. Okay. Ha a méreteit nézzük, kicsit nehezebb a vártnál, ami arra utal, hogy folyadék lehet benne. Ami természetesen egybecseng a túladagolással. Az asztal fölé lógatott mérlegre helyezte a szervet. Igen. Olvasta le a kijelzett értéket. Adott méret mellett ez kissé soknak tűnik, de ezért ellenőrizzük, levette, és egy tálcára helyezte a tüdőlebenyt, hogy kése segítségével metszeteket készítsen. A kiáradó folyadék nyomban tócsába gyűlt. Itt is van. Tüdődéma. A drogtúladagolás elmaradhatatlan kísérő jelensége. Igazán? Kérdezte Lu, elcsigázott, vagy épp unott hangon, mielőtt megvonta a vállát. Hát akkor tévedtem. Gondolom, nem ez az első alkalom, nyilván nem is az utolsó. Minden esetre csalódott vagyok. Addig nem lehetünk biztosak a dologban. Amíg a toxikológiai elemzés nem igazolja a túladagolást, nyugtatta meg Jack. Sok egyéb is okozhat ödémát. Arra gondolt, mennyire emlékezteti az előtte fekvő tüdőlebeny Szújéra, amiről újra eszébe jutottak előző esti gondolatai Szú cianózisa és az abból levont következtetések kapcsán. Nem lehetett kétséges, hogy mindez sörényre is állt, aki legalább annyira cianotikusnak tűnt, mint Szú, felnézett vinnire. Hát, ha őt is ez foglalkoztatja, de az aszisztens arckifejezése csak arról árulkodott, hogy szeretné mi hamarabb lezárni az ügyet. Ahogy újra lenézett, Sörin felnyitott testére, a szív és az egyik tüdőlebeny hiányára, óhatatlanul arra gondolt, hogy őt is ugyanaz ölhette meg, ami szút. Talán ugyanazt a drogot szedték, elvégre szövetkeztek, és barátságot kötöttek egymással. Jó, egy csomó minden okozhatta, bólintott lú, de a lényeg, hogy nagyon nem tűnik emberölésnek. Nem is tudom, mire számítottam, talán csak egy magyarázatra, már ami a sikoit és a menekülő férfit illeti. Nyilván a drogdiller lehetett, de már sosem tudjuk meg, akárhogy is. Most már tényleg muszáj kialudnom magam, ha megbocsátanak az urak, el is tűnök a színről. Pompás ötlet. Ami engem illet, próbálom megsürgetni a toxikológiát, hogy határozza meg, túladagolás történt-e vagy sem. Tedd azt! Lú felsóhajtott. Hát kösz, hogy itt lehettem. Remek Muri volt, mint mindig. Már útnak indult volna, amikor megtorpant és visszafordult. Egyenesen Jackre nézett, és ráemelte a mutatóujját. Ne feledd, egyetlen nap. Talán szuper törvényszéki patológus vagy, de csapnivaló detektív. Szóval csak óvatosan. Értettem, uram, szalutált feszesen Jack. Bár hihetnék neked, mormolta maga elé elég hangosan ahhoz, hogy Jack és Vinni is hallja. Mit értett azon, hogy egyetlen nap? tudakolta Vinny. Mi alatt Lú áthaladt a boncasztalok között, ahol már javában zajlott a munka. Meg azon, hogy csapnivaló detektív. Gőzöm sincs, vágta rá Jack.